على مسيره او دراسه توزيع مرتبه ده تعديل شيخ يريد التفضيل خريج اسبه الناس اسدق البشر واوصف الناس أصبت الناس أصدف البشر وأصف الناس ضا تا أو زاصر أصبت الناس إليه المنتهى في التشبت يا في السبت سبخة زاهدن جبلن ثقه مامنن او بعضی علما دسران تکرار د لفظ ذکر کوي چې هغه هم پماند چا ده حکمان پماند اسمي تحذیر سِكَّةٌ سِكَّةٌ سِكَّةٌ سِكَّةٌ مُتْقِنٌ سِكَّةٌ زَبْتٌ داقسم اوصاف شده کم یعنی ده کم راوی د پار استیمال شده آلاء درجه ده تعدیل نو دا اغا کس روایت بسی صحیح لی ذاتی اولمایو بل شفتم دیس رایو جای اغا روایت چې هغه مرویوی دو فقہاونا نو دا صحیح لی ذاتی او بیاد دی صحیح لی ذاتی مخکې کی اخصامم شوی شو ادنا متوثق مسلک د جمهور عمده او आवाज یې شبیاس نه اصل او خپل مسله د خپل دی ورځ دا چې کوم راوي په بارہ کرا شي داغه روایت د صحیح اعلی صحیح لذاته دې انت فرا له دا, دا خبره کړه الفاظ او بیانور مضافه کو یو یول سپاتیش ټیک شو مرائب خوگیگی ننمیدت اختیشاراً در آدھا و دا اللہ نور بلک دیر ہوئی و آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم المطلوب اوی دانید المخارفتی بیتر دیمی و تاثرین ایتی لی اسماری کا مررہ تب تقدیمی یا تاخیر پسما او تمتا مثال مرتوب نو کا وکا وبنو مرتا وره مخالفت د شقاتو شپهګه سان ذکر کړئ ان شاء الله اور سبه دې علاوه ذکر کړئ هم دې دهنه وګوره په هادا غلم اسم د یو د اس موابل اخر نوم دے دفلار د اخر الٹا کیږي کنه ها نو دیتا مطلوب الٹا کریشر او خصيب په دې کې لیکل کتاب راشل التیاف او کلکل واقع کیږي دا قلب متن کی امداري لک سنگت سند کې راځین او په متن کې باندې وګورئ تاسو هغه مشهور حدیث واصله وکسان چې الله غویتہ زې ورکی در خپل څوري د حاصل دی یو هغه سړی د اختصار کو خپل مدااد اف رسول اختصار خور فل حدیث جائز خرج کئ دین خیرات کئ دین صدتن پټ ساتي حدیث د خیر ترجیح پته نه لګي خیله هغه چې خرج کړي شمال هو دسلاس دا مقلوب دی اصلو گو رئی دیکھئے قلب یود رواتنا اصل عبارت داو لا تعلم شمالو ما تنفقو یمینو اصل عبارت صدی قلب اگر الٹائی اپا دیس رمسل سقات و مخالفت رازی حدیث کم دورکی گی وائی مخی المزید کی متسیر او, او, او, او کسیر مخالفت طالبانو پا منز سنت کی. زیادت دراوی فی اسنائ الاسناد پمنذ سند ہاں و من لم یجدها او چا کی دا زیادت نه لري پدې منځ کې هغه اتقن لري دا نه چا نه چې زیادت کیکې دا الفاظ پمنځ کې د سند دا لري سند ذکر کړي نه دا شړې زیادت پمنځ کې نه کړي ولی او عزیز کغو ته نشم بیا خپګې کیدیو کنه او شماتې اشاره وکړه بلی او راغی اغاپا کی زیادت حدیث کی دن نا نو دا چا چې نه دی زیادت د اکی د اتخن دیکھا دی بھی دی دی. نو خلاف د سقا تو دیکھا نا دی دا مغا صورت را او گو رئی تالیبانو دا مخ کی دا کذکر شوئے دی دا و اجتماع صفحہ شو گو اے مزید آئی المزید فی متصل اسانیت شواله الک راوی په اسناد متصل کړي دی یو سړی چې نه ذکر کړي نو وروسته ګره طالبانو یو سند کې راوی ځانیش ترې او پبل سند کې سره دا نو څرګه سکه او او سبو خبره یې په واقع کا مسله ده او کده خلاف نه ده وی موافقت نه بیا به دا مستقل حدیث سابیگی یا جزء ده مستقل حدیث تک شو تقریبا اوس دل تا کوم سند کی اضافه نشته ده راوی او په بل سند کې شته دنه ګدا شو دا اول داول سند منقطی هو او دا دویم سند سره ان قیتا ختم کړه اتصال دا شمکی هو <خوكا> کچری ضعیف راوی یا عام راوی واغا الفاظ بغیر د تفصیل او د وضاحت نه اضافه کړي نو د ادراج د ضعیف تبات نور حدیثه شو صحیح شو قربان پوښتنه د امام سن واي هو شرط هيا کثرہ بالسمات ی موذ زیاد و الا فمات کنا منعلمن مثلمان درجه حت زیاده <خوش> المسترب او كانت المخالفه مستقل حديث پدل کی به یلګه د مستقل حدیث ده او مخالفه په بدلولو اې راوی یو راوی بدل کړي او ترجمه یو روایتونه په خرابوندي ته وایي موظور تاریخ استره په کې د پریشانی پر اغنده ده اوه یو قوم له سنا دې غریبانه وخت یو خو خدمتنه هلګه طالبانو مسترب حدیث دی چې راویان مختلف ذکر کوي او د یو بل نه جدای ذکر کوي ها جدای نکر کوي که اس طرح پسند کیه کوم جداوالی او که په متن کې پایکیمس لري الفاظ بدلي بدلي استرام لري ولتین توغور دارن ندل تر سوتري روایت یوسڑے بیان مومی موسکۍ اس شی نشترنه هم صاحب یانو مینو سر کی چې مخه ته درنه خط مخه ترا کړی خط بداشرا کاي کداسي سو کوئی داسي سو کوئی داسي خبره باندې راسی وکړه سو ترا به یو دا کدا نه بیا بدا کوي استرااب دې کوي بندا الله دې څنګه څلې مثال کې نو مسترب حدیث استرااب كون کې راوی مسترب چې کوم د حدیث طریبانو دا سامو د ضیف نه دی خبربانو شي او که ترجییوي استراب ختم شو نو بیا به د صحیح نه را کو شيمونږ وختې ویل م به بیا هم شي اختلا کوم او دا واخې کېږي استاب صنت کې غاالبان او کله کله واقی کېږي په متن کیم خو کم وي ووا لكن قل لا يخكم المحدث والحديث بإضطراب بالنسبة الاختلاف وقل متن دور الاسنالي وقد يقول ابدا رامدن من يراد اختبار وحجهه قلقل <تصفيق> دار تبدیل شخص شك... دیا نئي كي أو شده چا دپار اي كي نو باغبان امتحاني امتحان من بعده كما وقال <تصفيق> بخاري والوكالي وغيره ما اوئي تصل حديث متنون جداك لسندون جداك يوئي دبلس را وئي لألس يدبلس را إمام بخاري توراني دا چو ویله وشاله شودي بالکل وېداد اغه سند سره دی او دا سند چې کوم دی دیمه تن سره دی دا چې بری تصویر سره شکلو ویله ګور دارنګلا ستاسو ناکي تم ذکر کئ نور الدين اته هلاندې ګور امتحان د پاره وای مونږ دا فرض کړو ناږه واز سره قلم او دا لذا دي داغلتیا نه نوېستلې زموږ در مطمن شو کله دا امتحان نه وي خدا وای چې شر د دې چې همیشواله په دې نه وي ولی تاریخ ته مفزکی کوي کړه طالبان فادي شوکی بلکې رسېږي په انتها د حاجت حاجت سو د شریعتیان غشت مل ختم شبي اختل خلق زي باندې ولدو شريعت سره بیا استهزاء دا ودو غلطي دروازه کوله کوله ولې او که چې راپښو ابدال قصدن سموسلات نه او بلکي للي اغراض ناشنا تقریر کوي وريله لګيا او څنګه سروانو تقریري کوي هي غيابه الجبداشي تفسير او وضاحت ولرتا کوم چې چرته په کتابونو کې نه بچاو لري خلک حیران شو خدا نن پدي باندې بس یو سبب جوړې لګو بل چې دې سلور جوړه د شپې تیرې شي که <خلق> له شوی دا څنګه اوس تفسیر وضاحت دې مطلبې چې څنګه وګورځول لا نګړنه غو په وازیو کې بس ته دروګم اوس لکه الله هم انت سلام او منك السلام کې هغه به یا چیز اضافه کړي یا دعاء الو وسیله کې چې کوم اضافه کړي کنه واطا نورسته ثابت نه ده او دې دا خپل خپل حدیث جوړي ذان اخلق بتجاري الله الله دي توي اقرا ناشنا ناشنا لك باش هاويا فوق كان فوق من المقلوب ا ويل معلم السلام عليك يا دي متاسن ولا وكذلتا فهو من المقلوب ا ويل معلل اني معلول دلته وی یا بهدا راځه ونی کدا مخالفت په تغیر د یو حرف سری یا حروف سره سره د بقا د صورت د خط نه پس یاد کی خط یو شات نو کدا وی په د نو خط سره نو دیتا مصحف وی او ګورې تل تشہیف غلطی پکې شوه مراجم تصیف و مزاحم سره نوقطه نقطه سره دغه نور خط سره برابر ول ده آیاش عباس عمره باندې پښتون او ک په نسبت د شکل سره نو شکل خراب کو فل محرف دې څه ته تحریف وای لکه وګوره عاصم الاحوال د دې نسو جوړ کو واصل الاهداب جوړ ک واصل الصفصر املای چې بار تراوتی خبر باندې پوښتنه شکل برابر پاتې شو نه ده پاتې او په جندل د دې نوې مو همت ډېر ضروری طالبونه او لیکلي په دې کې عسکري رحم الله طلاب ایمان دې د لوګاتو وتهوتنی وله رحم الله تاره قوتنی رحم الله ام لکھلی نورم لکھلی پاسرمایا متون کو خدجه کو الاسماء التي في, في الاسانید ومتون کیم دا واقعیکی تصیف <تصفح> <تصفح> او اسانیدو کیم کن کلا کلا سره پاسماو کیم واقعیکی او جایز نه ده تغیر د صورت د متن مطلقاً او نه اختصاراً منه الذين بالنص ک او نه ابدال د لفظ مرادف بل لفظ المرادف له خبره و ان پوښښی کوم لفظ چې په نمبر ویلې داغه مرادف ته بل لفظ استعمال کی دا حاصل لري عبارت نقل بالمعنا جائز دی او کنه داغه مسله دا. نقل بالمعنا جمهور علما وایي چې جائز دی بعضو علما وایي چې نه دی جائز زهکه حدیث کراجه نبی صلی الله علیه و سلم سوئی درو <coughs> تازری کی الله غسړی چې زمانہ واوري خبره زم ما وم اقصي ورسه ٹھیک شو نومنګ وی اولا او بهتر مسلک چې اقصي ورسه ٹھیک شو طالبان دا راځي کته نظر درآجو یہ تو تمہاری جو یہ تنا تطبیق ممکن دی سوک چې د جواز وي نو مطلقن جواز نه اغه عالیم ماهر و فصیح بلیغ لفظ سرچوم دی اغه معنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم ادا کوي اغه ل جایز نو کتابانه پښیماته عام خلق له نه په کچاته سر از جو بس وای ټیک شوたり نو اولنه مسلک چې جایز نه ده نقل بالمانا دا اولا او تقوا احتیاط معنی چې څوک حدیثو کې دا دانه الفاظ زنه نكي او څوک چې نقل بالمانوي نو ماهر د دې فن چ صوفي نو دا جایز دي جواز شته عام خلکو د پاره نا چې ناجایز نه مراد دا غن عام خلکو د پاره جایز نه اوس لاندې وګورې واجب کېږي مدلولات تاریبانا مفهوم معنی لفظ دال مدلول گور او خبر دالت تاریبانو اسو غولمائی دفائل او دی اسمی فائل پر منس کسا فرق دی او آلا او دی اسمی او مفهول او دی اسمی مفهول فرق شته څه څه راځي موږ بل پر مخصوصه راځو موږ چې راځو نو ته ځان اوس باندې فزور باندې موږ دا شیو خو نه کی تعبیر وکایم د طالبان تديب او کې فرق د دالیت او د مدلولیت ایس مفاعل دال او مفعول مدلول او فاعل مدلول اسم مفعول دال مفعول اسم اعلی دال او اعلی څه شو مدلول شومنګ دغه ځکه کې دی مدلولیت خبره موخه لفظ دال معنی څه دا شو اوس خو زین دره لګا زدا هم خل فایده شوای او لمعل المانی ر صحیحه المسالتین او بغا یهيل المعنی خیدلیگی معنی علی عم متصالح <سؤال> د دې لپاره چې یو نړیواله <سؤال> حدیث یو کول چې یی پخشه عالمه ټیک شو د عالم بلې د دې فن عالمي چې حدیث فقل فز و د کی چې بلیغ وی فصیح درې ها وايي ان را علم له کوم الا ما تعلق ما تعلق به له چې ما يفهمنه ولې کذا باکی چې دې پریدی طالبانو مبتدا یپری خو د کټیکرو خبر ذکر کلامي نعلم شي اختصار كاين قال هذا يبقى كش مبتدا وخبر فذي فاتش كلام سي فذي فاتش تالي بانو خبر منصوب شنو بدا ان قتانه تشراوندي وداي تصير بالباء حتى يكون مذكور والمذكور في مندر الخبرين ويتل ما ذكر ابو ادم حسب ابو ثلاثه الجانب فانه قد ينقص ما له تعلق كاتر كريشنا دا يقول كلام متضاد نشي اریوات په الماره خلاص دې کې مشهور دي اکثر عل الجواز اذن او کبي دليل دې سره اجماع ده په جواز وذاحت لیل للعجم فجبد دي نه 파ره د عارف بهي پدي فن باندې ته چوساجو د خبر او ویل کتل یو شړیو ویل خزیتا چې ته می آزاد کړې یا پریمی خو دې نو عربی کېګه تورځي چې تلا غریب تلا پیده نه نو نو تورځي دای مطلب نو هرواره پوښ کې نه د سمانه د ایجلیس هو درېګ نو دا عام شړې کولیش نشي تور نو کعالم کینماته استمخ کړه دای دلیل چې جایز د ابدال په لغت نو نجایز په لغت د عربی سره اوله نقل بالمانه ګوره چې ببل جبا کې کینو دغه وزه طاربانو دنا قلبی لمان اکثر فقها هم دغه کوي او علما چې د بنا بر احتیاط څر غلفا ده یعنی کو بازار خلاصو ته نقل ویل فقيه نقل بالمانه اثارو نقل بالمانه او جواز او کله انما تدل چې فلم پر انما یلو د لمي یا تمکر می تسربې وکړ انما لفظ کې تصرف وکړي ہاں وکړي د ماجذوري منګر نه استدلال حدیثه فیاسی لفظ او بکې معنی وو مرضه منفی دې دې تلکلک لګې دې فلک اندله جایز شروع دې معنی د مصالحات معاشلې حکم مینودل اوه وکړ دې مستحضر دې لفظ دې او ب د یخذو تیاذی لکه لفظ او تیاذی اندله سزورت دې بیا دې نخلب وجنه ما تتعلق بالجواز بعدمه ولا شك ان قول ايراد الحديث والفاظه دون تسرب اولى ايراد الحديث والفاظه دون تصرف فيه ولك نظر الله عمران بس فدي عملك حق شيء ذك اخلصي صدق اولاد و اي قالي ايال مناسب دچ بند کړی شي بعده روایت بالمانه ولي دې ته 파ره ان لا تسلل ذمن لا يحسن مما يظن انه يحسن كما قال الله قديم وحديث والله ا بخلق سي هر یو په کې راځي خلبه ګومان کوي چې دې صحیح کول شي ګندرياله منس نه او غیر بالغ الفاظ د استعمال هر څه تبعي اوس کا پټه یي چې دا لفظ استعمالي او چې نبیع بیا نپتی نه مشہور لفظ مانا خوار جاتا گا گردری نبیع ضرورت را را دلیوان کتبون آگا کتابا در کتب مصنفا فی شرح الغریب یہ را غصدی لکا غریب الحدیث دا عباد قاسم ابن سلام و دیو دیو غیر مرتب دی او ترتیب ورکتل شیخ موفق الدین بین قدامہ علی الحروف لان ده ناکی ته وضاحت کرن او دیر جامع ده کتاب دابون او بید الحروی و شایش وید او پدی بانی توجو کرد د شید او موسا المادینی فنقب علیه وستد رک تالیبانو اضافه پکی کرن او پدی که جکم ده سو مسائل ورمندلی نقب وی سوریتا ہوش با خورنی نی سمه سایلی په د نکړې دی اضافه یې کړل دا او د شیما شری جړلا زموږ شری ګور د پاره هلکوې د یو رګه شیوا اينو متوزریو د شیطانې ګور د دې وجنه علما وای کشاف یا د شیما نور نور کتابونه چې کرا عالم نه اينو قتل والله حرام دي اعتزال داسې د دا نکړې دا په پا هغه کې چې سړې پويږي دکماشم ته جوړه فلکه ورکه خبرې گی اطلاع دې تم توخخ کته وزې نند عارفه ایت کوم ورتب نه ده ا ترتیب دی وای ولیکن دا سی مرتبنه الفاظ نه وستر ګران دی وای یا جمال جمال جمی ابن العسير فی النهایه خ کتاب دی او دا ډیر اسان دی لټولو کتابونو نه پاره سلوکی و ان کان لذب مستنن بکثره لیکن سره دا ایواز قليل فی لګ لګون دی مشکلات په واله پګشت پورا خو پټولو کې طالبانه بهتريوم کتابه مجمع البهرد ده محمد طاهر الفطني رحمه الله شان او شاه کشميري رحم الله وي چې دا نفسي د سيحاي او غيره لغات ندي حل کړی قریب ناشنا لفظ مشکل لفظ حل کړل بلکې د سيحاي سته او شرح هندوس پيزه جله کې شاید پاکستان ولا هم شایې کړل او کا لفظ مستعملی په کسر سره لیکن په مدلول د دکې نمانه د دکې دقتي باريكيا نيولو د کتابونو مسنوات په شره د معنی او الاحبار او بيان د مشکل مين حديد اکثر انه په دي کتابسانيف تي في ذالکې ني په مشکل کې لک تهافي مشکل الاثار یقینا په کتاب دي د خطاوي او د علما ابن عبد الود او نور زدين بیا جهالت مست Thank <laughs> you.